27, Лютий 1905 року. Східний Лондон. Вступив у візлі. Тепер він заговорив по-діловому. Ми з братом, розпочав він, керуємо свого роду конторою. Знайму, підшукуємо людей та надаємо послуги багатьом майстерням і мануфактурам у цьому районі. Один із наших хлопців, нічний сторож на складі Бриклейн, що біля лазні. Знаєте? Туди жиди ходять по п'ятницях. Називається Шеввікс чи якось так. Цей будинок мені відомий. Лазня – власник чоловік на прізвище Шевчик. Вивіска над входом пропонувала найкращий масаж у Лондоні і обіцяла полегшення страждань при багатьох недугах – від ревматизму до подагри. Зважаючи на місцезнаходження, навпроти синагоги на Бріклейн, більшість покровителів закладу були євреями, не ймилися тут перед тим, як заходити до свого храму. Минулої ночі, продовжив Візлі, десь упершій наш чоловік Реджі бачив євреїв, трьох хлопців підозрілого вигляду, що зламували вікно. Він каже, що один із хлопців забрався всередину, тоді пробрався до дверей і відчинив їх решті. Спочатку Реджі прийняв їх за грабіжників, але подумав, хто ж грабуватиме лазню, що вони там крастимуть мило. Тож подумки посміявся, уявляючи, як купка божевільних євреїв шукатиме, щоб таке поцупити. Який дурний вигляд вони матимуть, коли вийдуть ні з чим. І запитав я. Візлі поклав руки на стіл. Так от, вони не вийшли. Тобто не всі. Війшло троє, вийшло двоє. Ви гадаєте, вони ховали Фогеля? Або це, або вони його там убили. Але я ставлю на те, що вони його заховали. Адже навіщо їм влізати туди посеред ночі? Це ж просто середина Бріклейн, і крім євреїв туди ніхто не ходить. І якщо якимось дивом поліція вирішить обшукати місце, вони побачать сліди двох людей, що увійшли через парадні двері попаритись. І хлопець матиме шанс утекти. У цьому був сенс. За портами і вокзалами стежать, і тікати, навіть якщо Фогель знає куди, дуже ризиковано. Краще залягти на дно, зачаїтись, доки пристрасті не вщухнуть, а тоді вже їхати. Але приховування має свої проблеми. Потрібно, щоб у Вайт-Чепелі його не бачили. Його знають, і рано чи пізно хтось донесе на нього в поліцію. В інших районах міста він виділятиметься, як Більмонова, ці бої іноземиці, єврей. Найкращий план – лишатися на місці, але не висовувати носа на вулицю, хоча сказати це легше, ніж зробити. Його впізнають і в нічлістці, і в їдальні, адже, судячи зі стану його кімнати, він утік не взявши нічого. Коли вже мова зайшла про гроші, він може і виплачував позику вчасно, але я сумніваюся, що останнім часом у його кімнаті в мансарді водилися грошенята. Можливо, як припустила Ребека напередодні, він дійсно подався до анархістів. Вони могли б допомогти сховатися від поліції. І лазня – непоганий притулок, доки не трапиться чогось кращого. «Мусимо поквапитись», – вирішив я. «Якщо він у Шевчика, то довго там не сидітиме?» Візлі кивнув, погоджуючись, але розмову продовжив Мартін. «Ми виконали свій громадський обов'язок констеблю». Що робити з цією інформацією ваша справа? Я почав підводитись, але Мартін зупинив мене, поклавши руку схожу на лищати мені на зап'ясток. Перш ніж жити, вишкірився він, хоча б допийте. Я вийшов у ніч, двері скривавленого серця зачинилися за моєю спиною, наче гіліотиною відрізавши хрипкі голоси, тепло і запах пива. Мене огорнуло холодом, венами побіг адреналін, і в голові прояснилося. Я зосередився на можливості впіймати Фогеля і відкинув усі сумніви щодо фаустівської угоди з братами-спілерами. Питання в тому, що робити далі. Розумно було б бігти до відділку на Лемонстрит, до чергового офіцера і просити його передати повідомлення інспектору Гучу, а самому йти по Вайтлоу та чекати наказів. Але Гуч жив на заході, в іншому кінці міста. Передати йому повідомлення і чекати, доки він приїде, це щонайменше дві-три години. Я стер з годинника краплі дощу. Під вікном паба роздивився, котра година. До півночі вже недалеко. Якщо Спілер не помиляється і Фогель прокрався до лазні приблизно у першій ночі, він просидів там уже двадцять три години. Хто може гарантувати, що його спільники не переведуть його вночі в інше місце? Це цілком безпечно. Власне, вони вже могли це зробити, та я все одно мав сумніви. Ще не всі спали, а на вулиці можна було зустріти перехожих. Якщо переводити його зараз, є ризик, що хтось помітить. Оперше, й шанси значно вищі. Часу чекати на Гуча немає. Бігти за Вайтлоу теж. Отже, варіантів лишається не так уже й багато. Синій ліхтар над дверима заливав неземним сяйвом мокру бруківку перед відділком. Я збіг сходами, розчахнув двері і влетів усередину, збудивши чергового сержанта, який дрімав над розгорненою газетою. «Вінгеме?» – стрепенувся він. «Що ви тут робите о цій годині? Вигляду вас, як у потонулого щура». «Наводка», – відповів я, переводячи подих, – «у справі Бесі Драмонд. Він остаточно прокинувся. «Що за наводка?» Можливе, місце перебування злочинця. Тобто єврея? Саме так, кивнув я. Хто зі старших офіцерів чергує сьогодні? Сержант пихато надув щоки. Я? Можемо спробувати передати повідомлення вашому інспектору або почекати до ранку? Я стукнув долоною по газеті на столі. «Мусимо рухатись негайно. Інформація за годину може втратити свою актуальність. Якщо фогіль там, ми повинні якнайшвидше його впіймати, доки він не встиг утекти». «Якщо?» – звів бровий сержант. «Наскільки достовірною є ця наводка?» «Не знаю. Отримав її не з перших вуст, і їй вже виповнилося 23 години». Скепсис його посилювався з кожною хвилиною. Не впевнений, що варто будити інспектора через неперевірену інформацію. Я провів рукою по-мокрому від дощу волосся. Шанси впіймати Фогеля танули. Щоб перевірити наводку, Гуч нам не потрібен. Я можу піти туди з тими, хто сьогодні чергує. Але тут лише ми з вами, приятелю. Інші патрулюють свої дільниці. Повернуться не раніше, ніж за годину, тож вам доведеться зачекати. Занадто довго. Маю кращу пропозицію, сказав я, але потрібен ключ від шафи зі зброєю.